Минав час, у льоху згустилися сутінки. Певно, настала вечірня пора. Десь недалеко почулися кроки, гомін чатових брязкіт мечів. Зарислав затряс двері, розпачливо крикнув Люди, озвіться, в кого є жива душа! Чого тобі? Почувся байдужий голос. До льоху зазирнув гусатий дружинник. При мерехтливому світлі смолоскипа Його очі ховалися в тінях брів. «Чого репетуєш?» «Я хочу додому, на волю!» «Де цар?» «Нич, який швидкий!» Насмішко отобуркнув дружинник, Підморгуючи волохатою бровою. «А чого ти сюди поперся?» Нащо зачепив павутину царську?» «Е? А тепер пишеш, як муха в паукових лапах. «Терпи, терпи!» Згадай тебе, прийдуть, покаюся, гляди, випустять тебе». Зарислав одвернувся, сів у куточку льоху. Гідко й нестерпно було слухати гідкі речі дружинника. Краще мовчати й чекати, не показувати страху перед царськими холопами. Краще смерть, аніж приниження перед нікчемними людцями, котрі забули, що таке воля. Десь здалека почулися притишені звуки гусел, Гомін людей, схвальні крики. Хлопець прислухався. «Боян співає», — сказав дружинник, зазираючи у віконечко. «І мені кортіло б послухати. Та, ба, ти на мою голову десь узявся. Треба сторожити. А вечір нині любий, тихий, таємничий. А який вечір?» — здивувався юнак. «А Купальський». Дівчата і хлопці гулятимуть, віночки на воду пускатимуть. Веселощів до рання. Дружинник одійшов про щось гомоняче зі своїм товаришем. Зарислав охопив долонями голову, затужив. У таку казкову ніч сидіти під замком. міг би з миросою гуляти понад словутою, показувати їй улюблені місця, розповідати про те, як водяники граються на викрутнях, чекаючи необачених плавців, про зеленооких русалок, що гріються проти місяця, співаючи журливих пісень, про зоряних дітей, які прилітають на землю у великі свята, щоб побавитися з людськими дітьми, погойдатися на вербовому гіллі. Мелодія гусев гучнішила, глуховати голос боя чітко карбував слова жартівливої пісні. Жив на світі хлопець, з усього сміявся, нічому на світі він не дивувався. Грім у небі грякне, а йому байдуже, людям вельми страшно, а йому не дуже. От схопили хлопця воріженьки люті, кинули до ями, закували у путо, він собі сміється, він собі регоче, навіть у неволі сумувати не хоче. Повели хлопчину голову рубати. Він собі жартує у руках у ката. «Ой ти, кати, кати, мій коханий друже, Головне то жарти, голова байдуже». Пісня скінчилася, Почулися сердиті вигуки дружинників. «Іди, йди геть, бояни!» «Не велено співати по під вікнами царевими! Горевій не здужай, гнати тебе геть!» Запонувала тиша, тільки чути було десь в куточку, як шародять миші. Зарислав замислився, що означає химерна пісня співця? Не інакше він її заспівав для мене, щоб не боявся. А чому б то? Ждати визволення? Від кого?» Хіба, може, батенько разом з бояном щось придумають? Надія. Нарося надвечір знайшла рулю, потягла її в темний закуток, почала палко нашіптувати. Усе вирішено. Боян добру раду дав. Визволимо коханого, а тоді нехай цар кусає лікті, а ти, Зоровенько, щось зроби з тими дурніми чатовими. А ще з ними вдію, Розгубилася за руля, поведе на гульбище. Купальський же вечір. Чару добру хай вип'ють. Невже так закохалася, Миросю, здивувалася за руля.